اصول الحدیث تا مغوری جی دا خبر واحد دریم تقسیم و ویداد اخپل و راویان و دا صفات و پا اعتبار پشپادس کسم دے نتاسو خشپادس کسمونا صرف نمونه مو یوری دین و بای اگے کی اول د صحیح لذاته صحیح د لذاته او حدیث ہے داغ حدیث دے جس کے کل راوی عادل کامل الزبط ہو چد دی ټول روایت کون کی عادلان وی او کامل مکمل ضبط او حفظ والے اور اس کی سند متصل ہو سناد متصل وی یا سناد متصل دی ته یا چیو راوی دبل ام همره دی او دلی دل غنی اوری دی لی دی دا سند شه پمن کې انقطار غلی دا لکه مثال پتور مات نیلی دل ته نیلی اوری دی او زموږه مددنا اوری دی نو منس کی اورا وی راغی دی تا متصل السند لو یا توجہ وکوي باي دی بیا منقطع اله کذا منقطي په تفسير کې بدر تراشي معلل اور شاذ هونه سه محفوظ هو اے معلل پدي حديث کې يودا سي عيب وي چداغي د وج نه دا کمزور وي هوې پدي اهل فن پوئيږي که تولوی نو تالا خارجی سو خول لکه او تجربه کار ڈاکٹر وی جده کده بیماری طور امان بیخه نوی تالا خول نشی خواب اخپل تجربه سرسده نو دا عللو باز امامان دی لکه امام بخاری رحم اللہ امام ترمیزی نور دا سیر رو لما دی اپا عللو غټ غټ کتابونه کتابو نا څی دا غیر ډیر زیات جلدونه دي اي د فن کې ټول عمر تیر کړي او قرباني ورکړي نه ای په تلګي دې حدیث کې نقصان ده خطال لفظ ظاهر سدي شي کوله و یو کس د امام بخاریو او د نور علماو نه تطوسو کو نو په اړه بلې عمر ته دي حدیث کې معلل بلې معلل نه دا دا بر طرف نه دی ویګه په پرباړه باندې کلیمام بخاری رحم الله ته او حدیث ذکر شوه او وی وفيه نظرن یعنی دې حدیث کیسه نظرش تا بس داغه دا یو جمله بیا چون کې داد علل الحديث امامو ناغه بیا ټول چې دې یو ټکه او کټول محدثین ستړي شي او دا یو ټکی ناخادیه خوشو کولې دی رشي چې کد فان فنسد امام دې نو معلل خبره لگه ذهن کرالا شاز شاز آغا روایت تاو ایتاسو لبراشی دیکستاسو دی اتم نمبر شازم ده شاز داسی چی راویان دی سیقا دی یو خبره که یو گن دی او یو راویم سیقا دی خود خبره که دی گن مخالفت کهیست او خبر پوری نشوي دي تشالک شاست تعريف لغوتو غري کنا و او هدي اشاور یتم نمبر لوگو ری او حدیث, او حدیث ہے جس کاراوی خود صکا هو مگر ایک ایسی جماعت کی مخالفت کرتا ہو جو اس سے زیادہ صکا ہے راوی سقد خود نور صقات مخالفت کئ او غد دیفن مامان دی او دن اوشق دی ندد دی روایت تشاز وئی ندا صحیلی ذاتی ہی دیکھ یادولی بدائیو تحریف در لڑیر دیم بھائی او حدیثی جس کل راوی عادل عادلانوی کامل و زبط وی اے زبط رسو بتا سولد زبط خبرو کی کامل و زبط دیتا وی یا خدا غز زبط دو کسما دیو تا زبط و صدر وی چکمی خبری پسینہ کی محفوظی دی نوچے سو اخوی آدر لوی کشل کا پسس بیا هم د لاغ شانټ کې پټکې وئ دته و ضبط صدر یو ضبط کتابابت دی ضبط ضبطتو صدر کم زورې د خویکلو سره خبره د سره محفوظ ده تا ننووي بیاغ خپل لیکل راړه له بیا دله شل کاله پسسم اغ شان ووي د پوه شوی په کاملو ضبطبانې اوسې سندد متصللو صدي متصل ووي کمراوینا لکا امام بخاری رحم اللہ ریداغ لی دلے کتلے دے بیا بلی لی دلے اپا منس کے داسے سے کٹوا لے ندر آغلے اور معلل اور شاز ہونے سے محفوظ ہو وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ